Студія «Калідор» презентує Класика фентезі на нашому каналі Барбара Джоан Гемблі Драконяча згуба Розділ 9. Стоп! Збентежені Гарет та Джон натягли по води, коли Джені раптом спинила місячну конячку посеред всипаної листям дороги, заталенчала вуздечка, веденого у поводді оспрі, а мулклі галасливо взявся щепати бур'янина узбіччі. Тиша, що залягла у передгір'ях злого хребта. Порушувалася лише слабким посвистом вітру у обвуглених стовбурах спаленого гаю. Нижче, біля підніжжя пагорба, ліси втілілі. Вони були роздягнені радше осінню та зимою, що насувалася, аніж драконячим вогнем. Там, під сірими стовбурами дерев, густо лежало і ржаве листя. Тут же була тільки плутанина крихких гілок, готова розсипатися від найменшого дотику. На обвуглених плитах дороги, наполовину сховані бур'янами, чорніли кістки тих, хто намагався врятуватися від першої атаки дракона. Кістки лежали впереміж із уламками посуду і розсипаними срібними монетами. Монети так і лишилися лежати у пелюці. Ніхто не наважився підійти до зруйнованого міста і зібрати їх. Вище, освітлені тьмяним зимовим сонцем, виднілися рештки перших будинків безодні. З розповідей Гаррета вони знали, гноми ніколи не будували фортечних стін. Дорога вбігала у місто через арку з обваленою годинниковою вежею. Дженні довго вслухалася у тишу, обводячи околиці поглядом. Чоловіки теж мовчали. Відтоді, як вони вислизнули із палацу перед світанком, Дженні дедалі гостріше відчувала гнітюче мовчання Джона. Вона поглянула скоса, як він горбиться у сідлі верхового коня слонихи, і вкотре за цей день пригадала слова зієрн про те, що без її допомоги годі й думати про Герц із чорним драконом моркалебом. Поза всяким сумнівом, Джон думав про те саме. Гарете озвалася нарешті Джені і голос її був лише трішки голоснішим від шепотіння. «Скажи, це єдиний шлях до міста гномів. Може, є іще якесь місце, якнайдалі від входу в безодню?» Гарет насупився. «Але для чого?» Джені похитала головою, сама не уявляючи причин своєї тривоги. Тільки от щось їй нащіптувало, як і декілька тижнів тому біля руїн безіменного міста у зимокраї, що попереду небезпечно. Дженні напружено виглядала навколо прикмети цієї небезпеки. За останні тижні вона багато чого навчилася у МЕБ, інстинкти її загострилися – і ось тепер щось владно забороняло їй проїхати крізь арку із заваленою ходинниковою вежею у залиту сонцем долину Безодні. Після хвилини роздуму Гарет промовив. Ну, найвіддаленіше місце від входу – пагорб кожум'як». Це біля підніжжя Онтого піку, який обмежує місто із заходу. Я гадаю, там буде десь півмилі до воріт у безодню. Саме місто маленьке, не більш як чверть милі наскрізь було. А Браму? Браму звідти видно? – запитала Джені. Він кивнув, спантеличений дивною умовою. Ну, Пагорб доволі високий, і всі будинки були зруйновані під час першої атаки дракона. Але якщо тобі потрібно побачити браму, досить об'їхати годинникову вежу ліворуч Ні, не треба, пробурмотіла Дженні. Я гадаю, їхати туди не варто. Джон миттєво повернувся до неї. Гарет затнувся. То... Він що ж нас чує? Так, сказала Джені і сама не розуміючи, звідки у ній з'явилася певність. Точніше, не чує, я не знаю. Просто мені здається, ні. Він іще не відчуває, що ми тут, але якщо ми під'їдемо ближче, відчує. Це старий дракон Гарете. Його ім'я є у списках. Я вичитала в одній давній книзі із бібліотеки палацу, що дракони, змінюючи душу, змінюють і свою оболонку. Доки дракон молодий, забарвлення його світле і просте, і з віком на його шкурі проступають складні візерунки, а до старості, досягнувши найвищої сили, він знову стає однобарвним, але уже темних, похмурих тонів. Моркелеп чорний. Я не знаю, що це означає, але принаймні це величезний вік, величезна влада, і його відчуття, вочевидь, наповнюють долину безодні, як вода. І вони чутливі до найменших брижів. «А лицарі короля неабияк збаламутали ту водичку», – цинічно зауважив Джон. У Гарета був нещасний вигляд. Джені м'яко підштовхнула місячну конячку, змусивши її зробити декілька кроків у бік вартової вежі. Почуття Дженні, повільно немовкола по воді, розходилися усією долиною. Через ламану плутанину гілок попереду було видно масивне західне крило злого хребта. Його запаморочливі висоти були пофарбовані іржею, порізаною ліловими тіннями ущелин. Вивітрені уступи біліли, як уламки кісток, що стерчали у небо. Над драконячими згарищами по схилах стояв високий ріс. Вище здіймалися кручі. Голі крижані вершини хребта були тепер затягнуті хмарами. Але за його горбатим західним схилом був помітний прозорий слід диму. Там відбивалася від королівських військ. Бунтівна цитадель халната. Нижче від каменю і дерев лежала сама долина. Вир повітря, затока сповнена блідого іскристого сонця і чогось іще. Щось заповнювало долину. Щось невидиме, невідчутне, але воно було. Магічні почуття Джені торкнулися краєчком цього чогось і злякано сахнулися назад. Схоже, відчуття виникає, коли ненавмисно натрапиш у темряві на змію, яка згорнулася клубком. Позаду почувся збуджений юнацький голос. «Але ж той дракон, якого ти вбив у вірі, він не знав про твоє наближення». Гучність його голосу дратувала. Дженні захотілося обірвати Гарета. «Ти зміг його обійти і захопити зненацька? Я не розумію, чому тут...» «І я не розумію, мій герою», – м'яко зупинив його Джон, перекладаючи поводи слонихи в одну руку, а іншою беручи повіддя оспрі. Але якщо ти, мій герою, вирішиш перевірити ціною власної шкури, має Джені чи ні, то я тобі компанії не складу. Веди на нас краще до свого знаменитого пагорба. У ніч пришестя дракона багато хто шукав притулку у будівлях пагорба Кожум'як. Їх кістки лежали скрізь серед закопчених уламків розкришеного каменю. Тут, із відкритої площі, оточеної складами, можна було колись оглядати усе містечко, яке юрбилося над безодною. Містечко постійно затягнуте валь диму від плавилень та кузень. Дим тепер зник немов здутий полум'ям дракона. Ністо ж тепер лежало у променях холодного зимового сонця купою кісток та руїн. Оглянувши будівлі пагорба кожум'як, Дженні раптом відчула себе ошелешеною, потім їй перехопило подих, ніби її вдарили під дих. А далі вона зрозуміла, звідки їй знайоме це місце, і її здивування змінилося жахом-відчаю. Тому що це була та сама місина, яку вона побачила, чаклуючи над водою у чащі Валенхолді. Це було місце, де мав за її передбаченням померти Джон. Ніколи ще раніше їй не вдавалося, ворожаче передбачити щось із такою точністю. І точність ця лякала її. Кожнісінький камінь, кожна калюжа, кожен пролом у стіні був їй знайомим. Вона пригадала навіть похмуру лінію круч на тлі неба і візерунок розкиданих кісток. Приголомшена відчайдушним бажанням змінити вода і що-небудь, завалити стіну, пробити пролом, прибрати чагарник біля підніжжя пагорба, Дженні усвідомила, що нічого вже тут не зміниш. А навіть якщо зможеш змінити, то відразу ж зрозумієш, що цим тільки підсилила точність баченої картини. Її губи, здавалося, поніміли. А трохи далі. Іншого місця немає? запитала вона неслухняними вустами, хоча й знала наперед, що відповість їй Гарет. Та ні, це місце найвіддаленіше. Тут оця справа в запаху із дубильних чанів. Розумієш, тут навіть не навколо пагорба кожум'як. Навіть воду сюди підводили з резервуарів на північних кручах. Хоча джерела є і тут». Джені похмуро кивнула, оглядаючи високі скелі на півночі, куди вказував Гарет. Але у цю мить щось у її душі волало «ні, не можна, ні». Раптом вона відчула в тому. Безнадію і неймовірну безпорадність. «Які ж ми дурні!» – із гіркотою подумала вона. «Нам же просто пощастило із першим драконом. Ми б ніколи не наважилися на це, якби були бодай трохи розумнішими. І ніколи б не уявили собі, що зможемо таке повторити». Зірн мала рацію. Має рацію. Вона озирнулася на Джона, він уже залишив сідло і тепер роздивлявся схили пагорба, які збігали у долину і знов здіймалися по інший бік воріт безодні. Холод несподівано охопив Джені, пронизав до кісток, немов величезний крилатий силует на мить затулив сонце. Тихенько схлипнувши, вона спрямувала місячну конячку до Джона. Відчувши її наближення, не озираючись, він промовив Знаєш, я тут про дещо подумав. Храм Сермендеса це чверть милі в глиб великого тунелю, якщо дромар казав правду. Якщо я пожену оспрі що духу. «Ми з ним зможемо перехопити дракона у ринковій залі, одразу ж за брамою». «Навіть якщо він відчує нас іще на пагорбі, вибратися назовні і злетіти він, він просто не встигне». «Ну а місця для бійки у ринковій залі цілком достатньо». «Це мій єдиний шанс». «Ні, не єдиний». Тихо сказала Дженні, і він здивовано подивився на неї, звівши брови. Ти маєш і інший шанс. Ми. Ми зараз розвертаємося і їдемо у Бел. Зієрн повинна допомогти тобі підібратися до дракона із тилу з печер. Окрім того, її закляття зможуть захистити тебе. А мої... Ні, Дженні. Його серйозне обличчя раптом розплелося у усмішці. Він простягнув руку, аби допомогти їй злізти з сідла, а тоді похитав головою. Вона не поворухнулася. Принаймні, це відповідає її інтересам – зберегти тобі життя, якщо вона й дійсно хоче, аби дракона вбили решта – це не твоя справа, Джоне». Його посмішка стала ще ширшою. «Все так, Люба», – погодився він. «Тільки от можу закластися, бо би вона готувати не вміє». І він мало не силоміць допоміг Джені спішитися. Погані перечуття, які облягли Дженні, не зникли. Навпаки, вони наростали. Намарно вона повторювала собі, окреслюючи магічне коло і розпалюючи у його середині вогонь, його ворожіння на воді завжди неправдиві, що у чаші можна побачити лише один варіант майбутнього, який, можливо, навіть не збудеться. Але передчуття біди, що насувається, стискало серце. І доки день сутенів у вогні під казанком, у якому булькала отрута, неодноразово вона бачила ті ж самі картини, що й тієї ночі. Його фігура на каменях, кольчуга Джона порвана страшними кігтями і мерехтіння темної крові на її розірваних та погнутих ланках. Дженні розклала багаття у дальньому кінці пагорба, аби вітер не відносив напояний отрутою дим ані до їх табору, ані у долину. Весь полудень вона наполегливо працювала, заклинаючи зілля та гарпуни. Меб підказала їй рецепт більш дієвої драконячої отрути. Ті складові, яких не відшукалося у збіднілих запасах гномів, Джені змогла роздобути на вулиці аптекарів у портових кварталах Бела. Доки вона працювала над отрутою, чоловіки, намагаючись їй не заважати, облаштовували табір, і носили воду коням із маленького віддаленого джерела, оскільки від Акведука, який живе у пагорб, залишилися тільки купи каменю. Джон, як і раніше, мовчав, а Гарет, Гарет здавалося, тремтів від жаху і захоплення рівною мірою. Відверто кажучи, Дженні була здивована, коли Джон запропонував Гарету їхати із ними. Хоча вона й сама збиралася попросити його про те саме. Прихопити із собою юнака було необхідно. Але, звісно ж, не для того, аби дати йому змогу подивитися зблизька на поєдинок із драконом. Просто Дженні, як в очевиді Джон, чудово усвідомлювала, і з їх зникненням Герет залишається у Белі без захисту. «Можливо, Меб мала рацію», – думала Дженні, відвертаючись від задушливих отруйних випарів та витираючи обличчя тильним боком рукавички. «Дракон – це не найстрашніше зло у цих землях. Принаймні він може тільки вбити, але більше нічого. Вона почула голоси чоловіків, які куховарили на тому боці табору. Жені звернула увагу, що на краю пагорба жоден із них не наважувався розмовляти голосно. Вона дослухалася. «Коли-небудь я таки навчуся їх смажити», – сказав Джон. Він кинув тісто на сковорідку і подивився на Гарета. «Розкажи на ну мені, мій герою, яка ця ринкова зала? Що там, чорт ногу зломить?» «Ну, не думаю», – поміркувавши, відгукнувся Гарет. «Дракон же туди заповзав, а потім виповзав назовні. Дромар каже, що це величезна печера». Сотня футів за вишки, а за вширшки навіть більше. Згори печери звисають кам'яні і класталактитів. До того ж, там сотні ланцюгів для підвішування ламп. Підлогу гноми вирівняли для всіляких лотків та навісів. Це був найбільший ринок королівства. Тепер, тепер там, вочевидь, усе згоріло. Аверсін кинув на пательню останній шмат тіста і випростався, витираючи пальці краєм пледа. Блакитні сутінки опускалися на пагорб кожум'як. Багаття обвело силуети чоловіків золотистою облямівкою. Вони уникали підходити до Дженні, почасти через отруйний сморід, а почасти аби не заступити за чарівне коло заклять. Ключ до магії сама магія. Дженні здалося, що вона дивиться на них із іншого світу. Сама, оплетена жаром та клубочинням отруйних випарів і з вагою смертельних заклять на серці. Джон підійшов до урвища на краю пагорба кожум'як. Вочевидь, уже десятий раз за цей вечір. Спинився і подивився вниз. Понад руїнами на нього в притул дивилася чорна очниця воріт безодній. Сталеві плити, обвуглені дерев'яні уламки, лежали у безладді на широких гранітних сходинках. Саме містечко внизу поглинала темрява. «Не так уже й далеко», – із надією промовив Гарет. «Навіть якщо він почує тебе одразу, щойно ти спустишся у долину», «Ти матимеш цілком достатньо часу, аби доскакати до ринкової зали!» Джон зітхнув. «Я у цьому зовсім не певен, мій герою. Дракони рухаються швидко не лише у повітрі. А земля внизу мені щось не дуже подобається. Боюся, мій оспрі не покаже своєї звичайної жвавості. «І не розвідаєш нічого, заздалегідь! Залишається лише сподіватися, що нам на шляху не трапиться якийсь відкритий підвал або вигрібна яма, доки ми будемо мчати до воріт!» Герет розгублено засміявся. «Кумедно, я про таке ніколи не думав!» Адже у баладах кінь героя ніколи не перечіплюється перед битвою. Хоча навіть на турнірах таке трапляється часто густо. А земля там рівна. Зовсім рівна. Відверто кажучи, я вважав, що коли ти приїдеш у Белл, ти негайно поскачеш до безодні, битися із драконом. Хм... Не давши відпочинку коню і не вивчивши місцевості, очі Джона посміхнулися за лінзами окулярів. Тепер зрозуміло, чому усіх королівських лицарів було вбито. І Він зітхнув. «Мене ось що непокоїть. Якщо я не встигну, бодай на трохи...» І сам потраплю йому у пащу, коли він вибереться із воріт, ти повинен. Джон раптом закашлявся, розганяючи долонею повітря, і вигукнув Дідько, лишенько, та що ж це таке? І він кинувся знімати обвуглені коржі з пательні. Трясучи обпеченими пальцями, він сказав ображеним тоном. Та що за прокляття? Навіть мій Адрік уміє готувати їх краще від мене. Джинні відвернулася від них і від ніжної нічної темряви у бік її вогнища. Вістря заклятих гарпунів одне по одному занурювалися у густу отруту. Спітніле волосся, приклеїлося дощік прилипало до шкіри між закоченими рукавами сорочки і розтрубами довгих рукавичок. Жар лежав немов червонуватий слиз на пальцях ніг. Як зазвичай і Дженні творила магію босоніш. Як і Джун, вона відчувала дивну відчуженість, відстороненість. Ніби була відокремлена від того, що робить. Закляття смерті висіли навколо неї у повітрі немов сморід. Голова уже починала боліти від напруження та жару. Магія, навіть застосовувана на добро, стомлює і вимотує. І проти цієї втоми засобів немає». І знову у її пам'яті виник золотий дракон Віра. Серце зайшлося, коли він впав із небесне, мов бурштинова блискавка. Але перша думка була. Який він прекрасний! Далі згадалися залишки демлячої плоті у будькому яру. Їдки калюжі отруйної крові. А слабкий срібний спів, який заумирав у тремтливому повітрі. Можливо, провиною тому видінню були отруйні випари, які вона вдихала. Але Джині раптом відчула себе хворою. Вона вбивала м'юінків. Вона калічила їх, прирікаючи на поталу власним співбратам. Її пальці пам'ятали відчуття липкого волосся на скронях вмираючого бандита. Але ніхто із убитих чи покалічених не був драконом. Кожен із них був тим, ким вони були. «А хто я така? Хто ти, Дженні Уейнест?» І на це питання вона не змогла знайти... Відповіді. З іншого боку багаття пролунав голос Гарета. «Слухай, я хотів тебе запитати іще про одне. Про це ніде не йдеться у баладах. Я знаю, це луне безглуздо, але... Скажи, як ти робиш, що окуляри у тебе в битві не розбиваються?» «Ха, знімаю, та й по всьому», – негайно відгукнувся Джон. «Якщо ти бачиш, що окуляри можуть розбитися, отже уже надто пізно». І до того ж, я попросив Джен накласти на них закляття, аби вони не злітали і не билися у той час, коли я їх ношу. Вона подивилася на них із хмари смертельних заклят, які загустали над казанком і зависали над нею. Відблиски її багаття сяйнули на металевих ладках його Камзола. Розумієш, мій герою, я вважаю, що коли уже дозволив розбити своє серце відьмі, то повинен мати з цього бодай який зиск. Над схилом злого хребта завис місяць. Він був уже неповний. Частину себе він втратив. І тепер виглядав, як напівприкрите біле око. Немов вражено у серце, Дженні згадала, що це означає. Мовчки вона повернулася із зовнішнього світу, дружби, любові і дурниць у свій магічний світ смерті, руйнівних заклять і намарного напруження сил. Вона сама обрала свій шлях і часто ненавиділа себе за це. Але як і у Джона, у неї просто не було іншого шляху. «Ти гадаєш, тобі вдасться його вбити?» – допитувався Гарет. Руїни міста гномів лежали перед ними, Покреслені грифельними тінями ранку. Джені тримала за повод бойового коня оспрі, його дихання зігрівало їй руки. Ну, а що мені ще залишається? Джон підтягнув підпругу і єдиним рухом злетів у сідло. Холодне відображення світанкового неба ковзнуло його обличчям, густо вкритим маззю від опіків, на виготовлення якої Джені витратила увесь залишок ночі. Змерзлі бур'яни захрустіли під копитами оспря, який загарцював. Останнє, що нашвидкоруч встигла зробити для Джона Джені перед самим світанком, це розігнати туман, який поповз у долину з лісів. Повітря тепер було кришталево чистим, і тьмяні зимові фарби, здавалося, потеплішали. Дженні відчувала холод і порожнечу всередині. Всі свої сили вона вклала у вбивчу отруту. Голова боліла. Було відчуття, ніби вона сама отруєна. У роті відчувався присмак жовчі. Їй здавалося, що зараз в тілі Джені Вестлейк живе дві різні людини. Те ж саме почуття вона переживала і тоді, коли Аверсін йшов на свого першого дракона. Безнадія гнилою плямою лягла на її серце, і Дженні тепер хотіла лише одного. Аби день цей закінчився, так чи інак. Тихо задзвоніли ланки кольчужних рукавичок Джона, коли він нахилився взяти із рук Дженні гарпуни. Їх було шість. Він склав їх у заспинний сагайдак. Сталь їх вістрів сяяла на ранковому сонці, і лише самі жала гарпунів злісно чорніли, вкриті слизом отрути. Шкіра руків була тугою та твердою на дотик. Поверх свого старого, обшитого металом камзола, Джон одягнув дрібно-ланкову броню. Без окулярів, без каштанової гриви волосся, схованої під кольчужний каптур, його обличчя із вилицями, які раптом виступили, здавалося змарнілим і постарілим. Воно ніби показувало його портрет у старості старості, якої він, можливо, і не досягне. Напевно, вона повинна була щось сказати йому, але що сказати, Дженні так і не вигадала. Джон розібрав по води оспрі. «Якщо дракон вибереться із зворіт раніше, аніж я до них дістанусь». «Мені б хотілося, аби ви двоє встигли сховатися», – попередив він рівним голосом. «Ховайтеся так глибоко, як тільки зможете, якнайглибше, і якнайдалі від краю пагорба. Якщо зможете, відпустіть коней. Дракон вочевидь кинеться за ними». Природньо, він і не подумав зауважити, що до того часу сам буде мертвим. Настала коротка мовчанка, а потім Джон нахилився із сідла і торкнувся губами до губ Дженні. Як завжди, вони були напрочуд ніжні. Їй так і не довелося порозмовляти із ним цієї останньої ночі. Та й навіщо? Обидва все розуміли без слів. Джон розвернув коня, вдивляючись у чорну яму воріт, у глибинах якої чаїлася чорна тварюка. Оспрі знову загарцював, відчувши настрій господаря. Відкрита місцевість долини видалася раптом величезним всіяним перешкодами полем. Кожна перекинута стіна вважалася Дженні високою немов будинок, яким вона колись була. Кожен провалений підвал зяючою безодною. «Він не встигне», – подумала вона. Джон нахилився і підбадьорливо поплескав Оспрі по шиї. «Оспрі, друзяко», – неголосно промовив він, – «ти не серця на мене». А тоді він увіп'яв шпори в боки коню, і різке хрускотіння залізних підков пролунало немов від гомін літнього грому. Дженні підійшла до краю пагорба і побачила, як сірий кінь і свинцево-мутний силует вершника пірнули у лабіринт провалених фундаментів, зламаних крокв і калюж бозна якої глибини. Він летів туди, до чорної пащі брами, яка прочинилася у невідомість. Серце болісно гупотіло між ребрами. Дженні спрямувала всі свої магічні почуття у бік входу в безодню, дослухалася напружено. Повітря у, у долині здавалося було просякнуте розумом дракона. А потім вона почула, відчула, як десь глибоко під землею у темряві. Скрипнула і потяглася камінням металева луска дракона, наближаючись до виходу. Годі було й мріяти про те, аби побачити дракона у магічному кристалі. Але Джені все ж таки всілася, де довелося на закопчену димом гальку схилу і видобула із кишені куртки уламок бруднувато-білого кристала на ланцюжку. Вона чула, як Герет гукнув її на ім'я із верхівки пагорба, але не відповіла йому ані словом, ані поглядом. По той бік долини Оспрі уже здолав широкі гранітні сходи, що вели до зруйнованої брами, і холодна, блакитнувата тінь коня і вершника майнули сходами, немов плащ, а наступної миті безодня поглинула їх обох. Сонячне світло лягло на грань кристала, засяяли відблиски. Дженні вловила неясний образ стін із тесаного каменю, із яких можна було б скласти цілий палац Белла. Побачила стелю печери, із якої стирчали кам'яні ікла та старі лампові ланцюги. Побачила чорні провали дверей, які зяяли. І найбільший отвір навпроти входу. Джені склала долоні човником навколо кристала, намагаючись вдивитися у його глибини крізь завіси ілюзій, які наводив дракон. Їй здалося, що вона бачить спалах розсіяного сонячного світла на кольчузі, і бачить, як оспрі спіткнувся серед обвуглених груд кісток. Бачила, як Джон вирівняв крок коня і як зблиснув у його руці гарпун. А потім щось рвонулося із внутрішніх дверей немов шалений потік весняної води. Воно змило чорний порох на підлозі і раптом злетіло вгору у палючій завісі вогню. Темрява наповнила кристал, але у темряві цій засяяли дві холодні срібні лампи. Вона уже нічого не помічала навколо. Ні холодного ранкового вітру, ні сонця, яке пригрівало її ноги крізь червики із товстої оленячої шкіри. Вона не відчувала ані зимового запаху води і каменю, який йшов із долини, ані неспокійного руху коней на горі. Кристал у її руках раптом вибухнув білим сяйвом. Але середина його залишилась темною. І у темряві цій вона бачила окремі фрагменти, відчуття чогось швидкого, рухомого і величезного. Ось вона побачила Джона, який починав кидати гарпун. Далі сліпучий дим перекрив картину. Якимось чином вона знала, що оспрі вбито. Вбито страшним ударом хвоста. Далі знову фрагмент. Джон впав на коліна, і з червоними від отруйних випарів очима він відводить рукою з гарпуном для нового удару. Щось, немов помах чорного крила, знову стерло картину. Знову полум'я і дивний уривчастий образ. Три гарпуни, розсипані немов соломинки, у калюжі чорного димлячого слизу. Серце у Джені завмерло. Тільки темрява, тільки темрява клубочилася у кристалі, а потім вона знову побачила Джона. Кров тече крізь прорвану страшними пазурами кольчугу, але він іще на ногах і у руці. У руці у нього меч. Кристал згас. Дженні побачила, як тремтять її руки, і тіло судомиться від болю, що рветься у грудях. У горлі здавалося, клубок дроту. Джон, безглуздо подумала вона. І раптом згадала, як він весело заходив у обідню залу зієрн, Згадала його показове варварство. Варварство, яке не змогла здолати молода чарівниця. Згадала відблиск осіннього сонця у його окулярах, коли він стояв у багні біля свинячої загорожі у Голді і простягав свої руки. Сильні руки, аби допомогти їй злізти із сідла Вона уявити не могла, як далі має жити Без цієї життя радісної посмішки І раптом, десь на межі свідомості Ледь-ледь чутно пролунав відгук Дженні Вона знайшла його по той бік блідого полотна світла, яке падало крізь величезний отвір дворіт. Місячна конячка не хотіла йти, відчуваючи їдкий запах дракона, що витав у долині всюди. Жені довелося відпустити конячку і піти крізь руїни пішки. Серце билося в грудях, майже завдаючи болю. Вище здавалося, що ось зараз із чорного провалля воріт виникне силует дракона. Але ніщо не ворухнулося у темряві, і тиша безодні була жахливішою за будь-який грім та гуркіт. Після залитої сонцем долини, блакитнувата напівтемрява ринкової зали здавалася майже чорною. Скрізь куди сягало світло клубочилися їдкі випари. Повітря, насичених гаром і важким смородом отруйного шлаку, викликало Нудоту. Навіть із її магічною здатністю бачити у темряві Дженні довелося спинитися або розгледіти бодай щось, і негайно вона відчула слабкість, жахливу слабкість. Немов уся ця кров під ногами була її власною кров'ю. А далі вона побачила Джона. Він лежав на ознак, і голова його впала на витягнуту вперед руку. Кольчужний каптур було зірвано. Волосся, яке невипалене те просякнуте кров'ю. Кров тягнулась за ним чорним слідом по підлозі, показуючи, як він проповз біля трупа оспрі. Звідти? Із глибини. Там, де буваніла величезна туша дракона. Дракон. Він лежав мерехтливою купою обсидіану. Розпластаний навпочіпки він був трішки вищий за пояс Джені. Блискуча чорна змія сорок футів завдовжки, оповита білим серпанком отруйної пари і темної магії. Гарпуни, три гарпуни стирчали із нього, як стріли. Передня лапа іще тяглася в останньому зусиллі до Джона. Суха немов рука скелета. Повітря навколо було просякнуте ніжним ясним співом, що проникав, здавалося, просто у мозок. Цей спів, ця пісня незнайомою для Джені Мовою, разом з тим була частково зрозумілою. Це була пісня про холод безодні, про зірки, про захват стрибка крізь вічну темряву, про захват польоту. Мелодія була напівзнайомою, так, немовджені уже чула її колись давно окремими тактами, які являлися їй у вісні. А потім дракон Моркелеб підняв голову, і їхні погляди зустрілися. Дві срібні лампи, кристалічний білий калейдоскоп, холодний і ніжний та тліючий немов серцевина вугілля. Джені відсахнулася, вона була вражена відчуттям, що дивиться в очі не тварини, а мага, такого ж самого чеклуна, як вона. Було щось жахливе і приваблива у цих очах. Спів у її мозку зазвучав голосніше, немов якийсь голос звертався до неї, і слова ставали дедалі зрозумілішими і зрозумілішими. І вона відчула із новою гостротою той вічний душевний голод, який неможливо вгамувати. Відчайдушним зусиллям волі Джені змогла вирватися із мерехтливої прірви погляду дракона і відвела очі вбік. Тепер вона знала, знала, чому всі легенди застерігали, у жодному разі не можна дивитися в очі дракону. Справа зовсім не в тому, що дракон зможе поглядом позбавити тебе волі. «І вдарити зненацька, ні. Просто коли у тебе навіть вистачить сили вирватися із обіймів того погляду, ти однаково залишаєш часточку своєї душі у глибині тих крижаних кристалічних очей». Усвідомивши це, Дженні повернулася, бажаючи стрімголов втекти від цього незрозумілого погляду, від цього співу, який проникав у мозок, але несподівано спіткнулася об щось, що лежало перед нею на підлозі. І лише приглядівшись до тіла чоловіка під своїми ногами, Дженні помітила, що із його ран… Все ще витікає кров. Кінець розділу Дякую вам, друзі, за те, що прослухали чергову частину неймовірного роману Барбари Джоан Гемблі «Драконяча згуба».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 Втім насамперед закликаю всіх і кожного підтримувати сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми з вами, друзі, почуємося у наступній частині. Не спиняти ж цю розповідь посередині.